Ötödik fejezet. Vízisport és meteorológia. Szereplőink dicséretet kapnak, majd felkeresik a sporttelepet, de helyette kénytelenek a meteorológiai és időjárásjelző állomást meglátogatni, ahol meglepő dolgokat tapasztalnak. Az éjszakai kalandok után az alvás a délelőtt nyúlt volna. Ha reggel nem, kopogtatásra ébrednek. Az álmos Pöfi az ajtóhoz támolygott. Ki az? Rendőrség! Pöfi ilyetten nyitott ajtót. Az ajtóban két nagy rendőrkutya állt. Ne jegyjen meg, nincs már semmi probléma, mondta az egyik, egy farkas kutya. Farkas őrnagy vagyok, a kerületi rendőrkutya kapitány. Engedje meg, hogy bemutassam társamat, Mr. Bulldog főfelügyelőt, az Interdog Nemzetközi Kutyarendőrségtől. Csak köszönetünket jöttünk kifejezni, hogy segítségükkel lefülelhettük egy több országban is körözött betörőbandát. Addigra már Egbert és Csúcsú is ott álltak az ajtóban. A szót a boldog vette át. Az önök értékes segítsége tette lehetővé, hogy a banda két legveszedelmesebb tagját őrizetbe vehessük. Letartóztatásukkor annyira rémültek voltak, hogy azonnal részletes beismerővallomást tettek. Elárulták, kik a társaik, így rövid idő alatt az egész bandát letartóztattuk. Ők követték el az utóbbi időben a környéken a betöréseket is. Amikor a rendőrkutyák eltávoztak, Csucsú és Egbert is elindult hogy felkeressék Brekek tó nyúlfalú sportlétesítményeit. A hálás pöfi is el akarta kísérni őket, de azután eszébe jutott, hogy még a mai napon be kell fejeznie a nagy mosást. Búcsút vettek tehát tőle, és útnak indultak. Az út hosszú volt, és a nap melegen sütött. Így többször is meg kellett állniuk, hogy pihenjenek. Különösen Csúcsú fáradt ki hamar. Ilyenkor leültek az árnyékba, és Csúcsú dorombolt Egbertnek. Egy idő után Egbert is megpróbálta. Csúcsú elégedetten hallgatta. Még egy kicsit kell gyakorolni, de fog ez menni. A végén még bevesznek a macskaiének karba. – Gondolod? – kérdezte Egbert. – Nem túl vékony a hangom hozzá. – Éppen ez benne az érdekes – válaszolta csúcsú. A macska dalárdák egyik hiányossága, hogy az igazán szép magas hangokat nem tudják kiénekelni. Már régen töprengtem, hogy lehetne ezen segíteni. Már tudom, veled. Tovább mentek, út közben felváltva és együtt dorombolva. Végre elérkeztek a település határába. Út értek. A kereszteződésben oszlop állt, amelyen jobbra és balra nyíl mutatta az utat. A jobb felé mutató nyíl alatt ez állt, sportközpont. A bal felé mutató alatt, időjárás jelző állomás. Jobb felé folytatták útjukat. Rövidesen egy kerítéshez értek, amelynek kapuja zárva volt. A kapun hatalmas tábla hirdette. Brekek falu, nemzetközi, üdülési és sportközpont. Testedzés, felüdülés, sport, szórakozás, fogyókúra, testépítés és minden, ami hasznos és szórakoztató. Edzésvezető, leveli Béla, háromszoros úszó és kétszeres ugróvilágbajnok. A kapura egy kis cédula volt kitűzve a következő szöveggel. Az időjárás jelző állomáson vagyok, b." Visszafordultak az útkereszteződés felé. Ott bal felé térve rövidesen egy újabb kerítéshez értek, amelyen egy kisebb, szerényebb tábla volt elhelyezve. A következő szöveggel. Brekektó nyúlfalú, központi meteorológiai és időjárásjelző állomás. Tudományos igazgató, prof. Dr. Leveli Béla. Ez a kapu nyitva volt. Bementek. Pár lépés után egy üvegfalú épülethez értek. Belépve, Azonnal a bejárattal szemben hosszú létrát láttak. A létra aljánál a következő felirat állt. Esős idő. Felnéztek, és a létra tetején megpillantották a következő feliratot. Napsütés. A létra mellett lent egy széken kinyújtózva egy nagy zöld leveli béka üldögélt. Megpillantva a belépőket, felállt, kezet nyújtott és bemutatkozott. Üdvözlöm Önöket! Dr. Leveli Béla professzor vagyok, az Időjárás Jelző Intézet igazgatója. Mi nem Önt keressük, professzor úr, hanem a Sporttelep edzésvezetőjét. Szólt Egbert. A barátomat egy kondícionáló fogyókúra érdekelné. Akkor jóhoz fordultak. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Leveli Béla, többszörösen kitüntetett mesteredző vagyok. Rendkívül hatásos fogyasztási módszereink vannak. Fordult csúcsúhoz. Ön tehát az időjárásjelző intézet és a sporttelep vezetője egy személyben? – kérdezte Egbert. – Úgy van – volt a válasz. – Miért? Mit gondolnak? Meg tudnék élni abból a fizetésből, amit mint időjárásjelző kapok? – Hogyan jelzik itt az időjárást? – szólt közbe kíváncsian Egbert. Régi, jól bevált módszerrel. Közismert tény, hogyha süt a nap, a leveli békák felmásznak a befőttes üvegben elhelyezett létra tetejére. Ha pedig esik, akkor lemásznak az aljára. Ez a létra, tehát itt egy jelzőműszer. Korszerűbb módszer nincs? kérdezte Egbert. Van számítógépes adatfeldolgozás és előrejelzés is. Ott a számítógép. Látják? De én sajnos nem értek hozzá. Nagyon sok a gomb rajta. Akkor miért nincs most fent a létre tetején? Hiszen ragyogó napsütés van. Szólalt meg Csucsú is. Tényleg? Észre se vettem, mondta a béka. Idebent mindig egyforma idő van. De igazában nem is fontos. Úgy sem hiszi el senki, hogy egy meteorológiai időjárásjelzés beválik. De térjünk a tárgyra. Azt hiszem, mielőtt a fogyókúrás gyakorlatokat ismertetném, szélszerű volna, ha megnéznék magát a sporttelepet. Itt már lejárt a munka ideje? kérdezte csúcsú. Nem, de nem is ellenőrzi senki. Itt én vagyok az igazgató. Van beosztottja is? kérdezte Egbert. Van, de az is én vagyok, és én mindig elengedem a munkából saját magamat. Na. Induljunk! Kimentek az épületből, át a kapun. Kilépve a béka bezárta a kaput, és rátűzött egy kis cédulát, amelyen ez állt. A sporttelepet mentem ellenőrizni, dr. Leveli B. professzor.